Dialog premarital Ca bărbat ești un deliciu, dar te întreb, nu dau cu briciu, spune drept, n-ai niciun viciu? El a zis, n-am nici serviciu. De-ale vârstei E un lucru ce nu-mi iert și de care nu-s Altădată eram cert, iar acum sunt certăreț. Terorism Multe victime mai face pretutindeni dinamita, dar la noi, pe timp de pace, se cunoaște numai mita. De ale țării. Țara este într-o fază când se împartă autohtonii între oamenii demni de bază și alții doar de bazaconi.